Коли я брала в себе кров ножем, поріз був значно глибшим і болючішим. Гідон прибирав руки з обличчя. Яким же зеленим блиском сяїли його очі на сполотнілому лиці. Я згадала його останні слова, сказані мені, і ще раз спробувала сісти, але доктор Вайт зупинив мене. «Може, хтось зніме з неї цю дурну перуку?»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 Містер Джордж витяг останню шпильку з моєї зачіски й обережно розпустив косу. «Так краще?» – турботливо запитав він. «А вже ж, так було значно краще!» киги, киги, чайка, де твоє яйка?» – клеїв дурня співаючи Ксемеріус. «На горбочку в черепочку, хлопці орали, яйка забрали!»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 Він михцем глянув на мене і витягнув з кишені запечатаного листа і подав його в Фальку. «Ходімо», – мовив містер Вітмен, допоміг Гідону підвестись і повів його до дверей. На горі в кабінеті директора Джилса є візки. Та й канапа, якщо тобі треба трохи полежати». Він озирнувся. «Фальку, ти з нами?» «А вже ж», – відповів Фальк.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 Збираєтеся з'явитися в такому вбранні на вечірці, яку Дейл влаштовують для своєї дочки. з Дейл без сумніву, сприйме це як політичний закид. Він же посідає значне місце серед Торрі. Га? – бовкнула я. Якщо не дочула, треба говорити «Даруйте, що ви сказали?» – повчав мене Ксимеріус. Глендо!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 підтакнув Ксимеріус. «Дуже шанована родина!» «Наш костюм не має нічого спільного з політикою», запевнила я тітку Гленду та леді Арісту, яка вже підвела брови до гори. «Це просто для розваги». Хоча цілком може бути, що Леслі змогла б вкласти в той костюм ще й політичний сенс. Начинами без того мало було дурнуватого зовнішнього вигляду. До того ж, це вечірка Синтії, а не її батьків, інакше дрескот навряд чи був би таким зеленим. «Це зовсім не смішно!» – сказала тітка Гленда. «Я вважаю, що це кричуще неподобство, отаке от небажання докласти зусиль до створення костюма, тоді як інші гості, що сили стараються. Ось, наприклад, костюм Шарлонточки…»